Martin. Mm. Alltså, vad gör du? Eh, jag kollade här mammahjärtat.se. Eh, ja. Men inte det för ensamstående föräldrar? Jag vet inte. om Man kunde få någon gratis skönhetsbehandling och sånt. Okej, okay, visserligen behöver du skönhetsbehandling. Men älskling, du är du inte ensamstående. Nej. Var man tvungen att vara det? Alltså, ja. det är hela grejen. ja. ja. Ja, men då väljer jag hellre att vara ihop med dig. I... MammaHjärtat, ett företag som vill hylla ensamstående småbarnsföräldrar genom att förmedla gratis skönhetsvård, aktiviteter, inom hälsa, wellness och personlig utveckling. Ni hittar dem på wwwmamma Men du, det står ju om chokladmassage här och så. Kan man inte få det ändå på något sätt? Fast jag kanske är läringen. And My only child, and yeah. Hej och välkomna till avsnitt 27 av Bonuspappan och Plus mamma, En podd om livet i en bonusfamilj med tyngdpunkt på föräldraskap och relationer. Vi gör just nu ett specialavsnitt om Ensam söker. Men först ska jag nämna att vi sänder i samarbete med familjeträdet i Ystad som ni når på www.familjetradet.com Och familjeträdet har specialiserat sig på att hjälpa just bonusfamiljer som har kommit till lite stilltje. <här> <här> Nej men som har kört fast ja. och inte kommer längre. De har hamnat kanske i vindögat. Vad är det för någonting? Det är när man, jag tänkte på stiltje, då blåser ju ingenting. Men om det blåser och man hamnar precis mitt i och har vinden rak framifrån, då hamnar man i vindögat. är du inte stormens öga? Ja, orkanens öga är i mitt, Där är det lugnt också. Det här, att man är vindögd. Ja, man, en storm man ser det kors. är nog, Men en orkan är väl en sån rund? Och då är det, kan det vara lugnt i mitten, men vindögat är. Just när man, så man så inte kan kryssa. bara på det och ser ut som att jag lyssnar på ja, vad du men säger. Men du har inte kryssat. Men så det gör jag inte. Nej. Jag har varken kryssat eller lyssnat på vad du säger. Nej. Jag tänker däremot säga att Stina Pettersson just nu erbjuder alla som nämner att de har hört detta i Bonuspappan och Plusmamman och säger: "Hej, vi har lyssnat på Bonuspappan och Plusmamman Ge oss cash. då får man 50 kronors rabatt." Just, ja, en poddrabatt helt enkelt, ja. På en timmes rådgivning, via telefon. Det gäller vi. Skype är det väl? Jag vet inte. Eller telefon, man kanske kan välja. Fortfarande inte röksignaler. Nej. <laughs> ja, men nu när vi ändå har pratat lite om Stina, ska vi ta och köra hennes Stina Svara med en gång här kanske? Ja, just det. Alltså veckans För jag har ju väntat en hel vecka, det är ju min höjdpunkt. Mm. kommer här. Stina här ett samarbete med familjeträder. Veckans fråga är, jag träffar mitt eget barn varannan vecka men mina två bonusbarn på heltid eftersom deras mamma gick bort när de var mycket små. Min dotter blir svart mina bonusbarn som får ha mig på heltid och jag förstår henne, men hur ska jag bemöta henne i det? Jag känner dessutom konstiga tankar och irritation mot mina bonusbarn eftersom de slipper flytta fram och tillbaka och alltid bor här och det är väldigt orättvist tänkt av mig, det vet jag. Men jag märker samtidigt att det gnager mig. Hjälp mig att tänka annorlunda. Snälla, jag vill inte förvandlas till den elaka musan. Jag vill inte att mitt eget barn ska känna sig utanför. Och det låter som du har funderat mycket på hur ni har det i er Och De tankar och känslor som du har är det många andra bonusfamiljer som också beskriver. Och många av de känslor som man har i en bonusfamilj finns även i en kärnfamilj. Men det skiljer sig i styrka och komplexitet. I en kärnfamilj kan till exempel syskon också vara svartsjuka på varandra och konkurrera om föräldrarnas uppmärksamhet. När det gäller din dotter svartsjuka mot sina bonussyskon så hjälper henne att sätta ord på de tjänsterna som inte blir så hotande längre. Det är experti på din dotter i veckorna hon är hos er så hon känner att hon är en del i familjen även om hon inte bor oss på heltid. Det viktiga är att du inte överför dina känslor på henne vilket inte är helt ovanligt att göra. Och när det gäller dina tankar gentemot dina bonusbarn så är det många bonusföräldrar som beskriver att de just har ilska tankar och irritation. Och om du undersöker dina tankar och känslor lite närmare, vad handlar det då om? Att dina bonusbarn slipper flytta eller att du faktiskt saknar din dotter och därför blir du kräver på dina bonusbarn? Kan det handla om att du tar ett stort ansvar för dina bonusbarn och går in i en roll du kanske inte vill ha? Och när vi förstår vad det är som gör att vi reagerar kan vi också förändra vårt sätt att vara. Det viktiga är att du är medveten om dina känslor och att du accepterar att känslorna finns, vilket du är ärlig med i ditt brev. Lägg upp känslor på bordet och prata med din partner. Berätta vad du tänker och känner. Var öppen och ärlig. Du skriver att du vill förändra ditt sätt att tänka. Med den självinsikten som du har så kan du förändra ditt sätt att möta både din dotter och dina bonusbarn. Jag önskar dig all lycka till. Stina, Ja, den här frågan och svaret också har satt igång en del tankar i mig. Mm. Så, men det kanske vi återkommer till. Ja, jag har ju en del planer för framtiden. På ett avsnitt Ett avsnitt som ska heta Sorg i bonusfamiljen. Mm. Eller Sorg, upprinnningen till en bonusfamilj. Ja. ja, det kan det också vara. Ja, för det är ju en slags sorg som... alla Ingen bonusfamilj föds ju utan sorg. Ja. En slags skilsmässa. Mm. antingen vanlig skilsmässa eller att man skils för att döda skiljer en Som i det här fallet, den här killen, ja. Mm. Men, vad har hänt i veckan, Martin? Ja, det händer ju alltid mycket och samtidigt så hinner man glömma av en del. Ja, men jag tänker det här Stina nu. Ja. Stina har ju varit med i tidningen. Just det, Ystadts Allahanda. Ystad Allahanda och Kristiansbladet. Nej, Kristiansdadsbladet. Kristiansdadsbladet, ja. Kristianstadbladet. Min farbror har skrivit i Kristiansdadsbladet. Ja, just det. Mm, Ingvar Åkesson. Vi hittade väl en artikel av honom, en krönika. Om Vinbergs bryggeri. Wienberg. Vinslös. Vinslös bryggeri som min farfar hade. Just det. Det mm. var när vi var i Båstad på en liten utflykt. Listen, vi ska göra ett kort avsnitt. Och så bablar vi på om saker som vi inte hör till. Ja, det är helt sant. Men vi har ju också varit med i en artikel. Ja, bonusföräldrarna bara exploderar ut ja. i Sveriges press och radio. Ja, allt för föräldrar det är ju nättidning har jag förstått som. Ja. Jag har i alla fall bara läst jag artikeln den där. Jag gillar artikeln. Mm. Det så var handlar om oss. <laughs> och långa och bra svar. Som också var av oss. <laughs> ja, mycket oss. Och apropå artiklar så märkte jag att jag firade ett slags jubileum på Hallands Nyheter. Nämligen att det var exakt 20 år sedan som jag fick fast jobb. Det var i fredags, 1 december. Åh, oh, herregud. Så, så tiden gammal du går, måste du vara tiden går att kunna ha jobbat snabbt. på Hallands så länge. Ja, och jag har ju Vad bott, fick du då? Fick du tårta? Eh, nej, det var ingen som... Jag fick lite likes på Facebook. Pampen, circumstance. In, ingen har uppmärksammat det. Och jag tror Förr var det ju så att man fick guldklocka efter 25 år. Och Sen ett tag var det att man fick ett antal tusen för att köpa något roligt åt sig själv eller åka på resa. Men nu tror jag att de har tagit bort det också. Hm. Så man bara jobbar länge Men och så får man Men förra året fick du en tårta när du firade 19 du hade Yvalin gjort en tårta till dig. Ja, det minns jag. Det var mysigt. Så jag har ju bott nu då i Varberg i 20 år, men först nu så har jag spelat trummor offentligt. Ja, du har haft och, din första jazzkonsert? Mm, på tangenttryckaren med Sandstone Trio, ja. piano-bastrummor. Din största fanklubb satt första raden. Ja. Jag, Helle, dina föräldrar och mina föräldrar. Precis, ja, nej, men det var roligt. Det Bara en bra. somnade. Ja, eller somnade. <laughs> Sittandes liksom. Jag höll uh -huh. hennes huvud och så somnade hon. Hängades med henne. Men det är ju ganska henne. soft jazz. Yes. Framför soft. trumsättet. Ja. Den som är nyfiken kan gå in på Spotify och söka på Jan Millen Ja, det var, det var kanske bättre trumsätt än trummis. Nej, jag tycker det var ja. jättebra. Jag har ett sånt illgult Yamaha Rick Marotta hip gig. Ja. svartgult gatan fram. <laughs> okay. Det sista hör jag inte. Men en spännande sak i veckan är ju att du har gjort en undersökning på Facebook. Just det. Det var lite sneaky. Alltså, men <laughs> jag la ut i tre olika grupper en fråga. Lever ni i en bodens Svara ja eller nej. Och det var nästan 600 som svarade. Det är mycket ändå. Ja. Och av de 600 så var det ju kanske var det 290 någonting som faktiskt svarade ja. Nästan hälften. Så nästan hälften. Så kan man ju inte... Man vet ju inte hur många som avstod från att svara. Så det är ju svårt att få fram att ja. hälften av alla människor lever i vill så, så är det, det ju inte, inte riktigt. Men, men det var ju ändå väldigt många och jag fick väldigt många svar. Jag satt och svarade och svarade och svarade i, jag tror det var tolv timmar i sträck. Just det, du fick ju både, svaren var ju med eh, gillatumme eller hjärta, ja. ja eller nej. Och sen så var det ju, många, fick ju jättemånga många som ja. hade svarat. Och, mm. och det jag kunde utläsa från alla svaren, det var att de flesta tycker ju att det är jobbigt, mm. utmanande, frustrerande. Mm men också härligt, underbart mycket kärlek var många som sa det var några få som tyckte att det var det värsta de har varit med om och aldrig mer men det var också alltså det var, undertaget, och det var också undantaget att någon sa nej men det var väl ingen baggis liksom. det var väl som en vanlig familj ungefär så det var ytterligheterna utan det vanligaste var att det är ganska jobbigt men också bra. Lite Ungefär som, som vi säger. Ja, lite som en kärnfamilj på Anabola som de säger i tv-serien Bonusfamiljen. Ja, och så var det ju nästan bara kvinnor som hade svarat, eller det var bara kvinnor som hade svarat. Jag, så, jag letade inte genom alla som hade svarat ifall det var någon som bara hade klickat. Gilla, bara gilla. Nej. Men kommentarerna var bara kvinnor. Men det var kvinnor som sträckte sig från kanske 17 och upp till kanske 70, för det var någon som sa att de var bonusmormor eller bonusfarmor. Någon av de grupperna du la ut i var bara för kvinnor också? Ja, just det. och det Ganska ju... unga, unga kvinnor. Ja. Så det var ju en hel del som hade växt upp mm. i bonusfamiljer och hade haft inte bara en bonusförälder utan kanske flera. Men inte hade egen familj än nu då? Nej. Mm. Antagligen inte. Jag nej. tänker att det var många som hade växt upp i bonusfamiljer som faktiskt längtade efter en kärnfamilj. Ja, att när jag blir stor så ska jag min son ungefär så. Och sen en liten sorglig slutsats jag drog också var att det fortfarande är så att det är fler fäder som vänder sin ursprungsfamilj ryggen mm. och glömmer bort sina första barn. Biologiska barn? Nu. Sina biologiska ja. barn. Ja, till förmån för nästa kull biologiska ja, barn. Att han träffar en ny, får nya och så glöms lite dem bort och mm. kanske inte ens träffas längre. Och det var kanske en ja i alla fall fem, fem stycken som vittnade, fem-sex stycken som vittnade om det och det var en som sa att hon hade haft en mamma som hade ja, just det. övergivit mm. henne och hennes syskon. Ja men intressant. Och som sagt, många svar. Och, eh, det kanske är fler då som inte lever i en bonusfamilj som hoppar över och svarar. Men det är ju ändå men det var jätteintressant. Är ju ändå... Jag hade mm. önskat liksom att jag kunde fortsätta brevväxla med alla de här. Ja. Jag tror att jag svarade på 300, 300 mm. meddelanden. Jag hoppas att de hittar våran grupp eh, både på Facebook eh, Bonuspappan och Plus och även mm. Sen så stängde de ju ner mina trådar för de tyckte att jag ja, just det. Alla tre följer fiskare stod det. Aha, ja. Och det kanske jag gjorde men alltså jag, jag brinner ju också för det här ja. med bonusfamiljer. Jag tycker det är jätteintressant och jag vill ju jättegärna prata med andra som är med mm. i bonusfamiljer och mm. höra deras story och vad de tycker. Och så, ja. Jätte, jätteintressant. Sen vet jag inte, vad kallas. det kallas ju inte bonusfamilj när någon flyttar hemifrån till en annan familj som inte alls är hans familj. Vad menar du nu? Jag, på jag, jag ser på det att du menar någon. Ja, Lycke. ja. Du menar att lycka har flyttat hemifrån nu? Ja, det känns väl lite. Ja, han har väl bara blivit lite starstruckt, halvcenten Starstruck, starstruck girlstruckt. Ja, det är väldigt ofta hos sin flickvän. Ja. Men det är väl kul? Det är kul. Och vi har ju lyckats staka reda på hans blivande svärföräldrar. <laughs> Nej, men vi tyckte att han om man ska säga att han är 10% här så är han 90% där så att vi tyckte väl att det var dags att de visste vilka vi var också. Ja, och han äter där och sover över där. Då, då med tanke ändå... på hur mycket lycka han kan äta ja, just det. så kanske de vill ha ett ekonomiskt mm. bidrag från oss. Men de var väldigt eh, positiva. Jag har ju träffat... Ja, de sa att vi hade en jättefin son. Ja, det, det visste jag, att jag i för sig. Mm. Jag har ju träffat hennes farfar, hans flickvänns farfar och spelat eh, lite jazz med när jag hoppade in i var med Big Band. Det var en liten lustig... Världen att vi är väldigt, hittade väldigt, väldigt, väldigt, ja. väldigt liten. Mm. Men vi önskar lycka, lycka, till, och lycka, lycka och, till och han får gärna komma tillbaka hit och <laughs> Han är välkommen hem. Ja. Lycka! Vi längtar efter dig. Ja. Vad har vi med gjort? Det har ju blivit första december och andra december och tredje december. Det har blivit december helt enkelt. Ja, och då har ju du uppfunnit en bra sak när det gäller julkalendrar. Ja, alltså jag hade ju, när jag var liten så min kära mor slog in 24 små paket till mig och 24 små paket till min bror mm. varje jul fram tills jag typ blev myndig. Nej, inte riktigt men ganska länge. Varför mina föräldrar det till mig och min bror? För att mina föräldrar älskar mig mer. ja. Ja. och jag vill ju jättegärna göra detta för mina barn mm. det var bara att jag födde så väldigt många barn ja, just det. plus fick något bonusbarn så något år så höll jag ju nästan på liksom jag bara låg på golvet och grät och mm. försökte slå in dessa vad blir det? 5 gånger 24 120 120, ja. inte mer, det kändes som 520 det är väldigt många Små paket. paket och i år tänkte jag att nej men jag tar det lite på om på. ja just det och så har vi en adventskrok där mm. vi bara hänger upp dagens paket mm. och så, så här på små timmarna så bara kommer vi på oh just det, ska hänga ja, upp och får, så hänger ja. vi upp det men det är inte lika jobbigt att slå in fyra små paket Vad blir det imorgon? Blir det, är det godisdags igen eller ska vi hitta någon liten sak? Vi ger aldrig våra barn nej, godis nej, nej, på andra dagar än lördagar Vad menar du Martin? <laughs> vi går vidare eh, Ska vi gå köra igång med intervjuerna nu? Vi har ju så väldigt många intervjuer. Ja, vi har jättemånga intervjuer så vi skulle ha ett kort intro mm. och ett kort hänt i veckan. Men Jag tror dig och mig emellan så blir det aldrig kort. Det kan bli Även en timme korta. sammanlagt detta eh, om vi fortsätter babbla. Jag hoppas att ni orkar hänga med oss för nu kommer något väldigt spännande. Det har ju varit en tv-serie och pågår fortfarande men snart får vi veta. Mm. Det är tre ensamma mammor som har barn sedan tidigare. Så ja, det brukar man ha när dejter. man är mamma. Ja, man man inte har övergivit dem då, som vi <laughs> Nej, De har inte övergivna barn De vill eh, träffa någon Som mm. kan bli en bonuspappa Sju killar var Ungefär i alla fall Jo, jag tror det var det Ja, det har ju kommit in och kommit ut Och vi en, åkte och träffade en i Stockholm Och en i Engelholm Vi åkte på en liten turné för att träffa dessa mammor Och så har vi även intervjuat En via telefon och fyra av killarna Ja, så det är ju Hur många människor är det i vår podd idag? med Stina så är det ju åtta stycken och så du och jag och så hör man heller lite i en jingle. Och så hör man en liten Gabriel också. Ja, i bakgrunden. Det men kommer Johannes ni att höra. Just det, men först så ska vi ju höra en av killarna som dejtade Johanna. Ja. Robin Svensson. Eh, och han berättar lite om det här hur han tänkte om att bli en del i en bonusfamilj. Ja, det blir väldigt speciellt. Och för mig som själv har barn så tycker jag att det kan vara väldigt viktigt att träffa någon annan som redan har det. För då är hon van i mammarollen, kan man säga. Och för mig som har min dotter hemma så behöver jag någon som är van i den rollen. Så för mig att dejta någon som redan har barn så är det ett stort plus. Ja, och då har man kanske lite högre krav på den man dejtar kanske. För det är inte bara mig som ska duga för, det är mitt barn hon ska duga för också. Ja, jag tänkte det att ni båda vet om att barnen alltid går först. Ja, precis. Och det är alla som jag uppfattar, de som, många som inte har barn, inte alla, men de förstår inte riktigt det där att de kanske blir satt som nummer två i många fall. När man har ett barn själv. Då, så. Exakt ja. Då får vi tacka så mycket. Det var kul att du tog dig tid att vara med. Och så önskar vi dig lycka till både i programmet det som är kvar och sen även privat och i framtiden. Ja, men tack så hemskt mycket. Det var bara kul att få vara med. Ja, Hej. det bra då, Emil. Ja, men då kör vi väl jul med Johanna då. Johanna Ridde, som vi träffade i Stockholm för några veckor sedan. Ja, just det. Och hon berättade bland annat att hon själv växte upp som bonusbarn. Hej Johanna och välkommen till podden. –Hej och tack! Ja, –Tack för att vi får komma hem till dig i Karlhäll heter det väl? –Karlhäll, ja, yes. –I järfälla. Ja. –Men du är inte härifrån Stockholm? –Nej, det stämmer. –Jag är från Karlstad från början. –Karlstad där det sola skiner. –Sola eller? skiner alltid i Karlstad. Ja, just det. Ja, det ja, ja. –Och så är du med i Ensam mamma söker-tv-programmet. Ja. –Och vi är lite nyfikna på hur du tänkte där med att de här killarna faktiskt då kan bli bonuspappa- till mm. son mm. Eh, Nej men jag tänker ju så Att eh, alltså ju fler Som liksom finns i Gabriels liv Och tycker om honom Och kan ta ansvar för honom Desto bättre ja. eh, Så det här med bonusföräldrar och sånt Det, har liksom, det är inget främmande alls för mig nej. Det, eh, Mina föräldrar skilde sig när jag var nio Och mm. båda två har nya och liksom det så, du, är ju bra. ett bonusbarn. Ja, kan man säga. Eh, du är inne på det här mina. med, it takes a village to raise a child. Aa, liksom. precis. Ja, precis. Mm. Vad är det man säger? Ett barn är allas barn. Ja, ja just det. det, mm. är sånt. Mm. det, det träffade vi träffade faktiskt en afrikansk kvinna som sa mm. att i hennes by, där, där hade man barn. Alltså, om, om det fanns man. barn i byn så mm. hade man barn. Mm. Ja, det är en bra eh, Gabriel är ju med här i, ja. i rummet som vi hör också. Ja. Ha, hur tycker du att du har förändrats efter din medverkan i ensam mamma? För det är ju inspelat, även om det sänds nu så är, är ju inspelningen klar och så. Ja. Känner du att du är samma Johanna som innan, eller har du fått nya? Eller... Eh, jag känner nog att eh, jag är samma Johanna, såklart. Eh, men sen så är ju alla nya upplevelser, det blir ju en erfarenhet. Så att jag känner mig ju lite mer. Jag har lite koll på hur tv-världen funkar, och jag har lite koll på liksom, eh, hur det är att faktiskt göra alltså, dita igen. För det var ju också ett ganska bra tag sedan. Eh, men ja, ja, i grund och botten så ser jag ju samma person: mm. Det tror jag krävs ganska mycket för att rucka mm. på det här. Liksom. Mm. Har du märkt någonting på, på Gabriel att han har varit medveten om vad som har hänt? Jag tror inte. Jag tror inte att Gabriel... <skratt> han svarar på det? Nej, Det här har varit väldigt traumatiserande. <skratt> han är inne i bara ett år ungefär. <skratt> ja. Nej, jag tror inte att Gabriel... Alltså han, han var ju inte med alls på vad som hände. Han var ju med hela tiden under inspelningen. Ja, just äh, även om det inte kommer verka som det så var ju han hela tiden liksom typ två meter bakom. Ja. Mm. Men han har alltid varit från start en ganska så här orädd och social... Ja, Bevis, liksom. Mm. Ja, så att eh, om något så har han väl blivit ännu mer så här tjenis med folk som han liksom inte... Ja, vi märkte det när att... vi kom där. Mm. <laughs> Jag tänker det här med att dejta då, som mamma, tycker, har det varit, är det väl mycket svårare att dejta när man har barn än det var innan? Det är klart att praktiskt mm. och sådär, men tycker du att det har varit väldigt mm, annorlunda utmanande svårt? Eller... Eh, jo men det tycker alltså jag Dejta för det var ganska enkelt Man bestämde sig för liksom att ah, nej, men jag tycker om det här utseendet Eller jag tycker om den här personligheten eller någonting, Och så gick man på dit Och så liksom, såg man vad som hände Men nu tänker jag väl Mycket mycket mer liksom, Jag analyserar och Eventuellt dömer lite snabbare eh, Och det tror jag har att göra med Att jag tänker lite från Gabriels perspektiv också Och då är det helt plötsligt mycket svårare Att liksom passa mig När mm. jag Två personer om man säger mm. som Det liksom ska ja, han kommer alltid med. vara med och, och du måste tänka åt Precis. Honom ja. att det blir en kille Som passar i båda ja. då och, och sen är man väl kanske lite mer försiktig Jag är väl lite mer rädd för att göra misstag Eftersom mm. Jag liksom inte bara har mig själv där Heller om det Nej. skulle, skulle det gå snett så är det ju kanske eventuellt Gabriel också som ja. blir ledsen om det är någon mm. som försvinner eller mm. någonting sånt. Så man tänker ju mycket mer kring själva dejtandet. Det blir mycket mer seriöst till från ja. ja. början. Och om man ser utifrån killarna då, har du hittat stora skillnader mellan att dejta någon som har barn eh, sen tidigare eller någon som inte har barn och att du då kan bli... Bonusmamma till, till någon barn Jag tänkte på det, det mm. kanske skulle bli det Jag har faktiskt tänkt på det och det här kommer låta hemskt Men jag hade väl, när folk frågade mig Innan programmet så sa jag väl helst att Jag ville ha någon som liksom hade växt upp Och som jag kände var redo för ansvaret med ett barn Men som helst inte skulle ha barn själv mm. Och det är mycket för att jag kände att Ju fler ingredienser i grytan Desto större liksom risk för Dramatik, eller vad man ska säga. För någonstans, om jag träffar någon som har ett barn, så finns det ju en mamma som den, har, den här har separerat mm. ifrån. Och det är så mycket helt plötsligt som man behöver liksom, ta hänsyn till. Det finns mm. många grenar på, på trädet om det är någon som redan har barn. Men eh, efter programmets medverkan så kan jag väl säga att eh, jag har ändrat uppfattning om det mm. faktiskt. Mm. Mm. Mm. Skulle du ha gjort om det om du visste hur det. Nu blev med hela programmet Och mm. varit med och, och kanske rekommenderat andra Alltså ja Det vill jag väl påstå Det var mycket svårare eh, Än vad jag hade räknat med Jag är en sån När jag kastar mig in i saker och ting Speciellt när jag inte har gjort något förut Så tänker jag hur svårt kan det vara liksom? Det här kommer ju bli busenkelt mm. eh, Men det var inte riktigt så lätt Det var ganska mycket liksom, mentalt alltså, Känslomässigt och Fysiskt också. Det blir ju liksom långa dagar och du ska ta in dig så mycket du gör. Och allting går väldigt snabbt. Och, och behöva välja bort. Precis. Behöva såra folk. Och liksom behöva gå igenom själv. Vad som, som hände när du sårade folk. Och... Alltså det är ju en ganska konstig situation. Det är ju aldrig mm. någonting som du är med om i det verkliga livet. Liksom, att det är så uppstyrt och upplagt. Och liksom... Känner du dig som en prinsessa? Eller kändes det liksom väldigt... Psykiskt påfrestande Att vara centralfiguren mm. liksom. Tycker du om att sitta i centrum? Alltså det är klart Jag tycker att det... Folk idag har svårt att prata om Att det är skönt med bekräftelse mm. jag, tycker, jag kan stå för jag tycker mm. det är jätteskönt Att få lite bekräftelse liksom. och Speciellt som småbarnsförälder För då går du upp i det så totalt mm. Speciellt om du är ensamstående mm. Så att, att komma ut och bara helt kvessligt dita Hur många killar som helst som var där för din skull Det var jätteskönt mm. Men sen samtidigt, ju längre tid som gick så blev man ju nära alla killarna mer eller mindre. Och det, det är klart att det var skitjobbigt att liksom göra folk besvikna. Men kanske ändå var, hellre var den som väljer än att vara en av dem som ska uppvakta någon. Ja, och, och mycket hellre. Och kunna bli bortvald. Ja. Mycket hellre. Det tänkte jag på många gånger. att Min, min sits var ju tungt på sitt sätt. Men det måste ju ha varit sjukt tungt att stå där och försöka visa vem man var. Liksom. Mm. Mm. Eh, med så många andra bra killar. Oh, och det, alla undrar det är ju hur det gick, vem valde du och så. Kan vi berätta bara för oss och, och våra lyssnare? Ja, absolut. Ja. Eh, nej, <laughs> nej man, får, man får titta på programmet. Det är hemligt och ja, det är eh, påskrivet på kontrakt och så och ja. ja. Men om vi stänger av nu så kanske du kan täcka oss. <laughs> ja, vi kan inte säga. Men tackar Johanna. Ja, tack för det. Och tack Gabriel också ja. för ja. bakgrundsljud <laughs> Ja, precis. Tack, tack. Tack. Mm, vad dyktig du var, Bubi. Ja, visst. Det var roligt att träffa Johanna. Ja, och även Gabriel. Ja, han är så himla god. Jag såg ju tv-programmet och i det avsnittet när grabbarna kommer hem till Johanna så bara kastade han sig armarna på alla tre. Ja, härligt jag funderar lite. Det stod ju på ganska stora skor i hallen. Ja, just det. Och Johanna är inte så stor. Nej, det var lite boots, tror jag. mams ah, boots ah. Heter det det? Kanske hittade det kärleken. Boots. Vi får se. Det är <laughs> några avsnitt kvar. Ja. Vi går vidare med en annan Robin. Fast han heter Friberg efternamn. Ja, Robin Hood, du vill ha! <laughs> Komt du av dig nu? Ja. Men han dejtade Beatrice- och han tyckte att det var ovanligt det här med att det är sex andra killar som också är med och träffas samma ja, tjej. Du menar att han tyckte att det var ovanligt? Ja, lite han, så. han brukar inte vara udda. med om det. Nej, Nej. jag tror ingen <laughs> är med om det. Det är väldigt udda. Ja, precis. Går man just i situationen när det är flera andra grabbar samtidigt som en själv Eh, till en början så funderade jag på egentligen vad jag hade gett mig in på Jaha. men eh, vi grabbar kom faktiskt väldigt bra överens i våran grupp så att det var aldrig något svartsjuk i dram eller att någon tisar eller bli sur när någon annan gick iväg på en dejt så att, utan vi funkar väldigt bra ihop så det att på väldigt bra så ja det gick förvånansett bra Ja just det. och sen hörde jag att du kände en av killarna som dejtade Jenny, Tim eh... ja, ja precis ni bor i samma Han är stad i Kristinehamn då, ja. Ja, precis. Han har mm. ju kommit här innan. Ja, ja. Det är lite eh. lustigt. Ja, så jag fick väl faktiskt med honom så här dagen innan utdelningen började. Han var lite osäker själv. Jaha. Men lyckades jag prata om kulla honom på telefon nånting nästa. Vi satt oss i bilen tillsammans dagen efter och åkte iväg till balletnät det första veckan. det. Ja, ah, häftigt, häftigt. Hur ser du på det här med bonusfamiljer att att vara en del av en bonusfamilj så att i ditt fall till exempel att det finns ett barn då där du inte är biologisk pappa utan att det är din, till exempel din sambos son då. Ja precis. Eh, självklart har man ju tänkt sig in i den situationen innan jag både sökte in till det här programmet och ja, innan också. Mm. Men jag ser inga problem hur det överhuvudtaget egentligen. I eh, mm. det här fallet var det basic jag skulle träffa som jag tyckte om då och eh, Lionel. Fick jag också träffa, men jag kommer ju aldrig bli en pappa för honom Utan han har ju sin riktiga pappa ja, Däremot det. så kommer jag kunna bli en jättebra kompis För att till elever mm. Och finnas där för honom Om det är någonting han behöver eller undrar på så att, ja, ja, precis. Lite så känner vi av. ja Härligt att höra Och vi önskar dig lycka till Både i avslutningen av programmet Och sen i verkligheten Privat så att säga Ja. ja tack så jättemycket ja, Kul att du var med, ha det gott Robin. Vi får väl se vem Beatrice väljer. Tror du han ligger bra till? Jag vet inte, men de, de sjöng väldigt bra ja. tillsammans. Jag såg ett avsnitt om då tog Beatrice med Robin till kyrkan. Aha. Väldigt målande så här. Nu ska vi gå till kyrkan. Och så satt han där och spelade en orga det jättefint. Ja. Jag tänkte kanske gör en ny karriär. Det vet man inte. Bli som eh, Sonny och Cher. Whitney ja, och ju Justin. Sonny och Cher är ju lite med tanke på My att han misshandlade henne. Och Nej, jag så. vet inte, men de sjöng jättefint tillsammans. Jag. Ja, vi nöjer oss med det. Och så får vi då höra Beatrice och henne intervjuade vi på telefon för vi kunde inte åka upp till Lidköping där hon bor. Hej Beatrice och välkommen in i podden. Hej och tack så mycket. Du finns i Lidköping är det väl? Ja, visst det nu då, mm. i närheten av världen. Just det, det är fint där. Ja. Eh, och så är du med och dejtar i Ensam mamma söker. Mm. Eh, hur, ja. hur, det va hur var det där i början? Några av programmen har ju sänts nu och du har haft lite ja. oflyt, med några av killarna verkar det som. Ja, jag kanske inte hade 100% skryt i början där. Mm. Det var... Det är lite svårt att byta, vissa personer som inte var så tillmötsstående, men <laughs> man lär sig i av det kan man säga. Ja precis, och det är ju några avsnitt kvar så att vi vet inte riktigt hur det har gått. Mm. Men hur var, hur var du inför? Tänkte du någonting sådär att den personen, det är inte bara en eh, pojkvän eller sambo utan det kan även vara en blivande bonuspappa till din son? Ja, det är klart att eh, jag försöker först och främst kärleken att hitta kärleken inom, liksom. men det är klart att jag måste klappa med min son också. Så mm. han, jag lever ju med honom hälsen av tiden, mm. av mitt liv, mm. Så han är ju 100 procent av mitt liv på något sätt. Så att det, är, det är jätteviktigt att där man träffar och där man väljer att dela sitt liv med, ju, ja, kommer överens med sitt barn. Ja, Absolut. Och, och han är bara tre och ett halvt, men han förstår ju ändå lite vad som händer runt omkring, antar jag. Ja, men verkligen. Han är väldigt uppmärksam och har en egen vilja och vet vad han vill. Mm. Ja. Har, har du märkt någonting att han har reagerat? Har du kunnat se lite vem han passar bäst med och så? Jag hade ju ett gäng med killar härinna och jag kunde ju tida lite vissa favoriter. Men sen tror jag också det hur hur personerna framställs Killarna kom kanske inte in direkt samtidigt I mitt hus till exempel Och ja, då tror jag att det, det första killen som dyker upp Kommer visa om liksom, mm. vad man än gör mm. Så det, det är lite svårt att säga Men det är klart att Ja, det är, hans, hans ord Spelar också roll Men då får man nog dejta lite längre tid ja, det. Man ska lägga hans ord i en betydelse mm. mm. Har det varit skillnad Att när du dejtar någon kille som själv har barn Eller som inte har det det är klart att när jag har killar som har barn att det kanske har varit lättare på så sätt att man har en annan förståelse för varandra. Men mm. samtidigt så ser jag inget så här maktdel med att ha eller inte ha barn. Nej, och sen blir det ju en annan sak, då skulle ju du i framtiden kunna vara bonusmamma åt hans barn. Ja. Så det blir, ja. blir ju en annan eh, ytterligare en roll. För dig också? Ja, men verkligen. Ja, och den rollen är man inte van vid. För den har man inte varit med om innan. Nej, nej. Så att, ja, det, är det är svårt att sätta sig in i en sån situation innan man varit med om mm, mm. Har du själv förändrats någonting under den här tiden? Att, att du har påverkats av att vara med i programmet? Ja, men det fick jag verkligen att dejta så här många under ganska kort tid. Och verkligen jag känner dem på djupet gör är att man... Alltså man ger 100% fokus till denna dejta, man ger den en ärlig chans. Det är mm. inte så att svajta höger och ta in dit och sen flinga bort den, mm. utan man liksom ger den tiden. Och även jag tycker att jag har blivit mer självständig eh, i mig själv och mer säker i vad jag vill och vem jag är. Mm. Ja, och det, det kanske också det blir en press av att man filmas, men då måste man samtidigt eh, visa extra mycket vem man är. Ja, men verkligen. Just det här med att det blir så intensivt, då kommer alla ens sidor fram, både positiva och negativa. Och jag tror att det var en väldigt färdel. Mm. Eftersom det är det man vill veta om en person, vilka är de positiva sidorna och vilka är de negativa. Mm. Så att Ja, absolut. Ja, och som sagt, vi, vi vet ju inte om det lyckades som du hittar någon nu, men oavsett så skulle Nej. du kunna använda det här i, i eh, framtiden eventuellt då, ja. Ja men verkligen, mm. alltså, det är ju, alltså det har gjort mig tryggare som person förut så var inte jag van att köra bil i stora städer själv eller gå liksom, eller på stan själv och det är såna grejer som jag idag tycker inte är något konstigt för att man har blivit tvärtryggare som person. Mm. Ja. Tycker du att det var stor skillnad också för dig när du dejtade innan du blev mamma? Att, att det har också inneburit en stor skillnad just i, i den kontakten? Mm. Ja, alltså jag har haft ett ganska långt förhållande innan jag blev singel nu mm. med Leoners pappa. så att Jag har inte dejtat så jättemycket innan eh, Leoners ja, pappa och jag blev tillsammans helt enkelt. Men det. det var mycket enklare att byta då. Nu blir det bara en vecka dejtande på ett annat sätt. Ja. Och det, är att, det är svårt att ge en annan person 100 av tiden eller någon annan som behöver det. Ja, det eller måste säga mer. Ja. Har du fått någon reaktion förresten från, från ditt ex då, att, att du är med i tv? Han tycker att det är jätteroligt, han ja. är jätteglad på min skull och han hoppas verkligen att jag hittade The One. Mm, mm. Och det går bra mm. det med varannan vecka-livet också. Ja. ja, jag tror att man, alltså det konstiga är att man, blir, man vänjer sig nog aldrig men man lär, lär sig att hantera hur det känns att sakna någon mm. varannan vecka. Mm. Vi, har ju, vi har ju fyra barn varannan vecka och så är det tomt mm. varannan vecka. Så. Men de är Oj! ju de är lite äldre. De är mellan 7 och 15. Våra ja. fyra här hemma i Valberg. Så att, men visst är det, ja. det är skillnad. Man kan tycka att det är väldigt tomt och, och, och ja. längtar efter barnen. Men samtidigt så behöver man ju den tiden lite för sig själva också. så ja, det är lite både i kraft. Ja, för samma nyklass och psyka. Men vilket kontrast blir du måste leva. Det är så extremt. Ja, det är häftigt faktiskt. Ja. Och jag tror många, många som ser på tv tycker ju att det på ett sätt också är lite extremt ett, ett ovanligt ja. sätt att data. Um, har du märkt någonting där att det, ja. att det är svårt att koppla av, eller att killarna blir extra nervösa? Jag tror inte för att alla, jag kan inte tala för alla samtliga, efter någon dag så glömmer man bort kameran. Det är klart mm. att man kanske när man stod och trinkade som det är när man pratar om liksom, vem man tycker och tänker och känner, då mm. kanske det blir mer extremt. Men när man sitter i grupp och pratar, då är man alltså inne i vad man gör, vad man pratar om. Så att man inte tänker på att kameran är där, i alla fall var det så för mig. Mm. Så det är, en, det är en rättvis bild eh, ja. man, av dig hittills? Eh, det tycker jag verkligen. Jag tycker att man får se både mina bra och dåliga sidor mm. rätt igenom. Så att mm. Det är skönt. Jag var orolig för att man skulle tänka på hur man kanske rörde sig eller hur, vad man tyckte och tänkte i vissa ja, situationer. Ja, Men nej, jag, jag känner att jag har varit jag hela vägen. Ja, vad härligt. Eh, skulle, och om du fick reda på det, eh, hur det gick eller nu när du vet eh, hur det var under inspelningen, skulle du mm. ha gjort om det om du fick frågan igen? Oj, alltså det är väldigt, alltså det är en väldigt krävande situation att mm. man måste ge 100% fokus till varje människa du träffar. Lägga märke till och komma ihåg allting till 100%. Så att jag skulle nog inte orka det fysiskt. Då, men det var sjukt kul och jag ja. ångrar verkligen inte att jag gjorde det. Nej, och om, om det blir något annat eh, program, något annat tv-uppdrag skulle du kunna tänka dig det? Oj, så långt har jag inte tänkt. <laughs> jag, jag tänker att jag... Jag, jag är just det här och jag är jättenöjd med det. Mm. Det är bra på, för mm. så länge. Då får vi följa dig i de sista avsnitten och, och hålla tummarna för att mm. allt går bra. Ja, tack så mm. mycket. Tack, vad kul att du var med. Lycka till. Ja, tack för att jag mm. fick vara med. Ha det så bra. Hej. Hej då. Just det, jag var ju inte med i den här intervjun. Nej, telefonintervjuerna får vi göra en och en. Jag var ju inte med när du intervjuade Kristoffer Triumf. Det är exempel. ju fullförståeligt. Om man ska intervjua någon som Kristoffer Kristoffert så måste man ha ett proffs. Precis. Nej, Och du kommer inte vara med i nästa intervju heller. För killarna har jag ju intervjuat. Och nu så kommer Tim Robertson. Och om ni minns så nämnde ju Robin Friberg. Jag fick han inte jag prata med killarna. Jag kände honom. Nej, det var så. Mm. <laughs> det var du själv som ville. Men i alla fall. Eh, Tim Robertson var med i en intervju. annan grupp av killar. Eh, de som dejtade Jenny. Mm. Eh, och han sa bland annat att han tyckte att han blev rättvist eh, framställd i TV. Var det är Tim? Tim Robertson. Det jag minns med Tim var att han fick den här spännande frågan. Har du varit otrogen någon gång? Ah. Mm. Svårt att svara på den kanske. Inte för mig. Skulle du göra om det om du fick eh, frågan om var med i något sånt här program eller något liknande? Uh, när jag gick med i programmet hade jag, inte, jag visste inte vad jag skulle förvänta mig För jag visste inte riktigt vad det handlade om men, det upplagt. men självklart skulle jag ju Haka på om det var uh, uh, Mer snära här Roliga grejer i livet Absolut. Mm. Och du tycker att du har blivit Rättvist uh, framställd i programmen Och så Ja, uh, uh, sen så är det ju jättesvårt Att visa känslor så. Det är där jag har lite uh, Jag har väl lite problem med att visa känslor öppet och, och särskilt men, om man då blir filmad vet. också Ja, det ja, jag väldigt ju mycket som person Och det är jag väldigt tacksam för mm. och det är ju samma när jag tittar på mig själv Och ser hur jag växer fram mer och mer Och jag blir mindre blyg för att visa och så. Ja, just det Ja, vad roligt att, att se Vi önskar dig lycka till I de kommande avsnitten Ja, men tack jättemycket Ja, ha det gott I... mm, Tim? Minns du något om honom? Ja, jag minns när de skulle träffa Viko första gången de kom till Engelholm för att hälsa på. Och det är Jennys 14-åriga son. Jennys 14-åriga son, ja. Och eh, han sa det här klassiska jag får bara försöka vara mig själv. Mm. Och sen så sa han, va? Alla pratar skånska här nere. Han var, eh, ja, det är Skåne. Ängelholm ligger nämligen i Skåne och vi åkte dit och var träffade bodde Tim Jenny Edlund. Tim tror jag bor i Kristinehamn i Värmland. Mm. Det blir ju ett litet avstånd. Ja, om det blev de som blev ihop så var det en bit att åka. Vi var ju nere i Engelholm och blev bjudna på frukost ah, hemma hos Jenny. Ja, underbart. Och så gjorde vi intervjun där. Jag tyckte det var lite roligt för när man tittar på tv sen så ser man ju när de kommer till hennes läge. Just det, ja, ja, Det ja. har vi varit. Mm, det är lite bonus för oss. Vi dejtade inte Jenny dock. Nej. Hej och välkommen till podden Jenny. Tack så mycket. Ja, och, och hej och välkommen hem till dig själv kan jag säga. <laughs> ja, välkomna till Ängelholm. Ja, vi är jättefin äh, gammaldags lägenhet och högt i tak. Och, ja. och jättegod frukost. Ja, det Var fick bra. vi som bonus också. Jag satt och tuggade på... Uh, vad heter det? Men, Hallor? Nej, jag satt och tuggade på ratten på vägen hit för att jag Jaha. var så hungrig. Ja du har inte ätit något i morse. Ja. Jag reglade när jag såg Jennys live när mm. visade frukosten. Ja, du är ju med i Ensam Mamma Söker. Det stämmer. Kan du säga någonting om hur du tänkte innan du tackar ja till att vara med? Jag tänkte att jag hade provat olika sätt att dejta helt enkelt. Och det funkade inte. Det, det, det liksom var som att det, det klickade aldrig med de männen. Och det var liksom en, en och samma vad ska man säga, typ av män. Så jag kände att jag började lyssna på... Både nätdating och ut ja, i var verkligheten. Var det samma typ och... av män som du drogs till eller som drogs till dig? Drogs till mig och ja. som jag drogs till. Alltså som Tinder, där var det liksom de som man matchade med. Det var samma typ av mm. ja. Alltså, ja, ganska stereotyp mänster på killar. Så. Mm. så jag kände väl att nej det kommer aldrig bli något seriöst. Utan jag måste göra detta på riktigt. Och, mm. Så när, det, när möjligheten kom upp så, så frågade jag Viggo om hur han skulle ställa sig till det. Eftersom han är så pass stor. Och Viggo är ju din son, han är, Viggo är 14, 14 år. Mm så att eh, han är ju väldigt nära mig och vi har en väldigt tight relation så därför är han ju med i de viktiga besluten som tas i den här lilla familjen Fanns han med uppe i inspelningen när ja. du spelade in programmet? Absolut, han har, och då har han fått själv fått välja om han vill, vara mm. delaktig i inspelningen eller inte, och det, det tyckte han att det det vill han vara. Mm. Vad var. har han fått för reaktioner i skolan och så? Eh, nu har ju inte han eh, visat så där jättemycket. Utan det kommer när de spelar in här hemma hos mig. Mm. Då är vi gått med ganska mycket. Så att, eh, vi får vänta och se på reaktionerna. Mm. Mm. Och det här med då att... Eh, du drar sig samma killar. Det blir produktionsteamet som valde ut de här killarna. Du fick inte välja från början. Nej, inte. de här killarna har inte jag alls fått välja utan det är produktionen. Eller castingen, castingen som ja. har fått plocka dessa män. Var det skillnad nu då eh, om du jämför med att du faktiskt var på gång och blev lite tillfrågad för några år sedan? Eh, ja, jag blev tillfrågad här för sex år sedan och beslutade mig i sista sekunden för att tacka nej. För att jag visste inte riktigt hur, det skulle, hur jag skulle bli vinklad och jag tyckte Viggo var, han var ganska liten nu han mm. var bara fem. Så att jag känner mig mycket starkare och mycket mognare och har haft en annan eftertanke kring det här. Så att jag tycker att jag kan stå för det på ett helt annat sätt än vi hade gjort för fem år sedan. Mm. Och du är nöjd med det du har sett hittills av avsnitt? snitten, det man får se av dig. Ja, alltså produktionen har klippt mig jättebra. Mm. Det är så som jag är på tv, det är så som jag är i verkligheten. Så du vet inte hur en chili och en paprika ser ut i verkligheten heller? <laughs> Vi har små spetspaprika, min mamma sa det faktiskt när hon såg avsnittet. Hon bara, det där kunde vara att jag liksom, för att spetspaprika men de är lite större, va? men mm. Jag var ju ändå så, är det en chili? Är det en ja. Men de... ja, jag skrattade då. Ja, jo, men det, det får jag bidra på. Det ja. har du kunnat hänt i verkligheten. Ja. Har du tänkt någonting på det här med att dejta en kille som har barn sedan tidigare eller som inte har egna barn? Är det någon skillnad för dig? Äh, när jag var yngre så kunde jag absolut inte tänka mig en kille som redan hade barn. Äh, varför vet jag inte? Det var barn som fick i det. Det var likadant, inte kunde inte dejta någon som var yngre. Det var bara en sån idé som man hade i huvudet. Varför vet jag inte men nu när jag har blivit äldre så känner jag att barn är ju barnbonus. Mm. Så när en kille har barn så resonerar jag mer att ja, men då vet han hur det är att ta ansvar och han sätter barnen i första rummet. Han kommer att förstå varför jag väljer att sätta mitt barn i första rum. Så nu så tycker jag bara det är en fördel. Mm. Det var ju en ganska ung kille med i programmet här för mig. Ja. Som Emil, var var han. Emil var 24, han var yngst. Ja. Där har funnits spekulationer i vissa tidningar. Att jag dejtade två stycken som var 22, men det är felaktigt. Det är fel, han, han var du? 24. Ja, den yngsta var 24 i min grupp. och är han kvar än så länge av det vi har sett? Yes, han är kvar, han är kvar än så länge. För då vet vi inte hur det har gått. Nej, jag nej. vet inte honom, han var... Du åkte vattenskoter med ja. honom här för mig. Mm. Det var jätteroligt. Mm. Han ja, är en jätterolig kille. Verkligen. Är det ett bra sätt att dejta det här? Att, att man får göra mycket aktiviteter? och Även om det blir lite en annorlunda situation att, att man i filmad mm. tycker du ändå att det har blivit så som du tänkte att det blir ett annat sätt och en ja. annan typ av killar då? När jag har tänkt tidigare om vad jag vill ha på en dejt alltså vad är min drömdejt så hade jag liksom tänkt så här, men att göra någonting tillsammans alltså att göra något äventyrligt för det är väldigt mycket jag och jag tycker att mm. då släpper man lite på det här, man bryter isen man, man vågar liksom... Mm. Men, göra saker ihop och det kan ju vara för mig kanske inte det är att sitta liksom, på en restaurang och käka middag utan det är kanske att slänga sig ut i en linbana eller äh, åka vattenskots så det har passat mig så det är ju så bra med bra. adrenalinet och allt sånt och, ja, ja, är givet, och skratta ihop Martin Lidberg ja. sa det, man, ja. ska, man ska brottas sa han ja, just det, ja. Ja, men jag kör på det och framförallt att skratta hitta de här gemensamma grejerna som man älskar och, och, och ha roligt ihop mm. det tror jag är, mm. Jätteviktigt. Hur skulle du beskriva dig annars? Du, du är en sporttjej på ett sätt och samtidigt mm. jobbar du med eh, styling ja. och är lärare mm. nu på gymnasiet mm. med det och pluggar. Mm. Eh, finns det någon motsättning där man tänker att ska sporttjejer inte vara stylingtjejer eller så? fördomar. Jag skulle ja, jag vilja säga att tänkte... det var väldigt stereotypt. Ja, <laughs> det, det... Sporthornalister. Finns väldigt... det en sån fördom tror du? Jag. <laughs> jag har ju stött på den fördomen i stort sett under hela, min vuxna, alltså, hela mitt vuxna liv. Mm. Att de ser en blond tjej. Och sen så, så när man upptäcker att jag har lite mer maskulina sidor. Alltså är lite mer en pojkflicka. Så blir man så förvånad. Mm. Precis som att det bara finns en typ av tjejer i hela världen. Mm. Och någonstans ska jag tycka så här. Men herregud, mm. har vi inte kommit längre? Mm. Eller att man får höra så här. Ah, men jag trodde du var en bitch. <laughs> Okej, tack. Ska jag säga likadant om vad jag tror om dig? Ja, alltså, ja. Är du är ful. Jag trodde att du var snäll. <laughs> ja, <precis. laughs> De dömer dig efter utseendet ja, ja. Och det råkar vi ju alla ut för mer eller mindre. Men jag tycker att vi har väl kommit förbi det nu. Mm. Alltså, det, man måste kunna se att vi, vi är människor vi är inte utseenden. Mm. Jag tänkte där när du ska välja killar då i programmet. Tänkte du då mycket på Viggo när du valde att han kommer passa ihop med Viggo? Eller tänkte du utifrån dig själv? Jag, det var helt ett egoistiskt beslut ända fram till att vi kom hit. Mm. Och hit har jag med mig tre killar mm. som flyttar in till mig och är här och får träffa Viggo. Och där var det väldigt, väldigt viktigt hur de skulle synka. Hur deras samspel skulle vara. Mm. Skulle det vara att min favorit då mm. inte alls hade klickat med Viggo. Och jag hade sett att ja, men det här kommer aldrig bli. Då hade jag ju såklart omprioriterat det valet. Mm. Men mm. kanske inte det hade varit en favorit längre. Mm. Nu men... hade jag ju en jävla tur. För de här tre killarna var helt fantastiska mot Viggo. Så att det kunde vara vem som helst mm. av dem. Det, var inte, det blev inte att Viggo avgjorde utan du... Nej, nej, nej. Du, han du, avgjorde du. inte. Utan han, men det är klart att han, han hade... Han kunde ha avgjort ifall det mm. hade varit. Ja, ja, om det hade stått och vägt så hade jag absolut valt Vigga. Alltså det är jag Viggo som ska leva med någon, det är inte bara jag. Mm. Så att självklart har han en del att säga till. om Sen så kör han inte över mina beslut. Men det är väl klart att det är viktigt att han får ha en delaktighet. Mm. Var det skumt att ha tre killar här hemma och tänka att någon av de här skulle jag eventuellt kunna... Var det en lustig upplevelse? Istället för att ha en i taget som man normalt när Ja alltså för mig då som inte ens har dejtat typ på sex år så är det ju jätteolustigt att ha De sov inte här Nej. men Nej. de var ju här och var ju och käkade frukost Men sen samtidigt så kände jag ju det eh, Dels att teamet med stället som var killar där Och sen så hade jag då killarna Och sen så Vigo så det blev ju en grupp killar Ja som mm. hade skit roligt och så där ja. stod man som ganska ensam ja. tjej. Och så försökte de tävla om det är lite då. Ja, det är det ju, uppmärksamheten. Mm. Sen samtidigt jag trivs i den konstellationen. Jag har aldrig mm. haft problem om det är och eller tjejer. Liksom, men... <här> jag kan säga att det här är en, ett av de bästa beslut jag har tagit. <här> jag har haft jätteroligt. Även om det har varit psykiskt påfrestande stundtals. För det är långa dagar och så och här och det är mycket... Mycket känslor så är det ju absolut en av de bästa grejerna jag har gjort. Mm. Mm. Så att det rekommenderar jag absolut. Det låter ju som att du kanske har träffat någon då. Kan man. Eller att det i att erfarenhetrikare. Du, du kan väl berätta för oss. Det är bara mm. vi. Och vi, några tusen till. Ja Ska vi stänga av eller ska vi låta det rulla? Och... Mm. Jag kommer att avslöja i vilket fall. nej Var det är svårt tyckte du att inte berätta? Så nära och kära och. Någon jo, men kanske klart. Nej, men, ja, kanske har åkat för detta för Ja, absolut. Alltså, de som har varit med under inspelningen och ja. två av mina bästa kompisar till exempel, de vet ju, men de har ju fått skriva på papper om Vad fick ni för restriktioner, alltså om du skulle berätta för din mamma liksom? Skulle... Eh, för hon har också skrivit på ett sånt avtal, ah. sekretessavtal. Och då gör ja, det, det är ju jätteskönt för mig för då vet jag att jag kan prata med henne. för ja, det står jag skrivit för mamma tänker jag. Men ja. som min syster vet inte, min bror vet inte. Det är klart att jag får lite pika från syran och så. att Det är lite tråkigt att inte jag får veta. Men det handlar mm. ju faktiskt om att vi, vi har det avtalet vi har skrivit på. Att vi inte får berätta och då får man respektera det. Har du fått några taskiga kommentarer för att du har varit med i programmet från någon? Det finns säkert jättemycket skit på nätet. Har ja. ingen som har kommit fram till dig så? Nej, inte någon som har kommit fram till mig på stan. eller så. Där, men det finns säkert mycket tyckande och tänkande. Men det finns det alltid. Det är jag. Ja, just. <laughs> Man kanske inte ska söka upp det nej, heller. Nej, nej, nej. Utan, det spelar ingen roll om, om jag hade varit liksom äh, moder Therese. Det har alltid varit folk det alltid som hade... Som mm, så att mm. det har jag, det har jag liksom fått höra redan sen jag blev ung mamma. Ja, just det. Du har väldigt mycket fördomar mot dig redan där. Mm. Mm. Ska jag gå och lyssna på vad andra tycker och tänker mig Då, då kommer jag ju bli helt fördärvad mm. Var du yngre än genomsnittet då? Ja, när, ja jag när var ju 19, när 19. Jag fick ja, det Så att det, det var ju mycket så Hur kommer du klara detta? Speciellt då när man blir ensamstående mm. Hur ska du klara det? Mm. Klarar du det ekonomiskt? Bara, men fasen det liksom, jag Om man är ett par, går, går någon fram och frågar dem Nej. Klarar ni detta ekonomiskt? Nej. det ekonomiskt? Ibland undrar Nej. vi hur vi klarar det ekonomiskt ja, just det, ja. Så det, nej. Men det måste ju vara en styrka Som att, att du har klarat det Det måste ju göra dig Jättestark liksom. Jo men absolut, Så alltså, Viggo är en av de mest fantastiska Människor jag vet, mm. han är otroligt klok För sin ålder, det är klart att jag ser det som ett bevis På att jag har gjort något bra mm. Sen så gör det också att man får skin på näsan Man vågar stå upp för sig själv, man är inte konflikträdd Man vågar tro på sin egen väg Så att Mm. nej jag är bara så high five ensamstående sånstående mamma <laughs> för ni gör ett jävla bra jobb ja. Yay. Mm. jag har varit en sånstående mamma en gång ja. Mm. ja det är tufft men man man reder det och det är ganska skönt att också veta att du klarar dig själv mm. Jo, men Det tycker jag var jätteskönt för precis innan jag träffade Martin så kände jag verkligen att jag klarade mig själv. Jag behöver ingen man och jag, alltså, jag var verkligen in a good place. Mm. Sen kom du och pajade det visserligen. Men... Ja och jag hade inte heller några så konkreta planer på att nu, nu måste jag dejta och hitta någon och så där. Och jag hade några år innan det hade jag också en, mm. en lång period, fem, drygt fem år när jag var singel. Mm. Och, och jag visste jag klarade mig det också men... Men livet som det är nu är ju ännu mer fantastiskt När man kan dela det Absolut mm. mm. och, och, och om du träffar om du träffade någon i programmet då, måste, då får ni ju inte riktigt träffas nu heller Eller då får det ju också vara väldigt hemligt Nu antar jag Innan ja, vi det har alltså, om alla, alla mammor har ju restriktioner För att om man, den man väljer om det blir någon man valde mm. Att man får lov att ses För man kan ju vara vänner Jag kan ju träffa liksom, ja, de andra ja, killarna också ja. Men man får inte lov att lägga ut offentligt nice. Sociala medier Nej. Man behöver inte liksom hålla på och ta kort hela tiden nice. så, Men man är fortfarande en människa ja. mm. Man måste ju liksom få lov att se Så om man nu vill göra det men måste ni välja någon i, i sista programmet eller kan ni välja nej, att inte? nej man kan det. välja båda. Det är inte tvingande. Det inte minnare på det sättet. Nej, och jag vet faktiskt jag kommer ihåg när jag följde detta för några år sedan mm. då var det ju en mamma som valde två i slutet. Hon kunde inte bestämma sig. <laughs> nej, va? Vad spännande. Så det kanske händer mig. Ah, ja, ja. mm. vi läste en artikel om. Det var en mamma eller en mamma, det var en kvinna. Och hon levde växtervist boende ja. mellan två män som hon var tillsammans med båda två. Ja, ja just det. Och var det så att barnen bodde kvar och så flyttade bara, pappan in i det huset? Jag bara, hej, hej, Det här får mm. vi nog diskutera tror jag. Nej, vi kanske ska rappa då. <laughs> Nej men vad kul. Men, men vi kan inte få någon liten hint här alls om hur det blev. Mm. Men, mer än att vi är nöjd med programmet. Jag är Ja, du verkar väldigt nöjd och lycklig mm. och, och glad. Och, men jag var också lycklig i mig själv innan ja. jag gick in i det här. Och hade hittat en balans i mitt liv och, och allt det här. Så att jag var så himla nöjd i, i mitt liv som det var. Mm. Mm. Men det är då, då man, man är öppen ja. för att få en bra man. När man mm. är nöjd med Precis. sig själv. Mm. Så det var här var ju bara en bonus liksom, om man då skulle hitta någon. Mm. Mm. Men titta på ensam mamma söker så ja. får ni se hur det och lycka går för till med Jenny och alltid. Johanna och Beatrice. var jättekul på att få komma hit och prata med henne. Ja, men det är samma. Tack, tack så mycket. mycket. Tack. I... Mm. Martin Aronsson. Ja. blev du lite förälskad? I? Jenny. Borde jag det? Ja men herregud, först är hon nu asnygg. Och sen spelar hon ju trummor. Som ja du. det har de gjort. Ja. Och så tycker hon om innebandy. Men du tycker ju om när jag spelar trummor. Jag fast inte när du spelar innebandy. Nej jag fick ju en väldigt olaglig skok. En olaglig <laughs> skada. Jag tyckte det var en olaglig skada för det höll på att bli så att vi nästan inte Kom kunde iväg. se AIK i Göteborg. 3-3 matchen uh -huh. för ett och ett halvt år sedan. Mm. Nej, innebandy kan vara lite farligt. Farlig, Speciellt men för gamla gubbar. Mm. Jag börjar bli en gubbe. Mm. Men du blev alltså inte förälskad? Nej, jag är så förälskad i dig så det får inte plats någon annan. Oj, vad sliskigt det lätt. Ja, men, men det var det. fint sagt. Mm. Mm. Jag tänkte att vi skulle uh, lyssna på den sista av Ensamma söker intervjuerna. En, är det? Och, det? är en annan kille som dejtade Jenny. Som heter Anders Fredriksson. Och han bor inte i Göteborg utan bor, han bor i Mörndal. Mörndal är det en egen stad. Ja, är, är en egen stad. Ja, Mörndal Är en egen stad? Ja, i alla fall egen kommun. Jaha. Men jag tror det är en stad det Fast jag vuxit stort. ihop med Göteborg. Ja, det man. Ja, finns mycket nära Göteborg som inte är Göteborg. Partil är inte i Göteborg, för det är en egen kommun. Jag tycker vi pratar alldeles så mycket om Göteborg i den här ja. podden. Och Mönlöck är inte i Göteborg, för det är här i den kommun. Ja. Vill du lyssna på vad Anders Fredriksson har att säga? Mm, ja. det vill jag faktiskt. Då kan du lyssna nu. Tack. Nej, Jag hade ingen strategi. Jag, jag, jag tänkte att jag skulle köpa på mig själv och det det är så jag har gjort. Mm. Det, kanske så jag, det blir svårt också. För man, även om man så har en strategi så tror jag inte att det, det funkar inte om, man inte om man inte spelar lite på det också så att säga. Ja, just det. Och det är också svårt i längden jag tro. Mm, mm. Skulle du göra om det? Skulle du vilja vara med i något liknande program om du fick chansen någon annan gång? skulle det vara en datingprogram så skulle jag nästan vilja att jag var i den situationen. Att jag var <gärning> Jenny och hade flera singelmammor istället och som, som fick dejta mig. Här. Att du hade lite mer makt och kontroll och, och kunde göra valen. då ja. ja, lite så. Och att de är där för min skull. Här. Mm, mm. Så att jag får nästan göra valen även om det också skulle vara svårt så att säga. Hur ser du på det här med bonusfamiljer? Att, att bli en del av en bonusfamilj om du träffar någon som har barn sedan tidigare, till exempel Jenny. Ja, alltså jag gick in i, i programmet eh, med vetskapen att jag i så fall kanske skulle bli eh, en bonuspappa. Då. Mm. Eh, och, och jag är ju barnskär och alltid tyckte om att och, och vara med barn, kompisars barn och syskonbarn. Och så mm. eh, så, så att det är mig naturligt att vilja eh, komma in i en familj om jag inte själv har skaffat en så att har Ja, just det. Eh, men då har du ingen tidigare erfarenhet eller att du har vuxit upp själv när du var liten i en bonusfamilj? Nej, den bonusfamiljen jag har varit i kontakt med är att min ena stora syster, hennes man har en son sedan tidigare. Ja, just det. Då är hon bonusmamma där i deras familj. Ja, precis. Mm. Mm. Ja. Och det funkar ju väldigt bra för dem. De är som som syskon, alla de här barnen också. Så att... Ja, men det är härligt. Så är det hemma Jag har inte sett några nackdelar av det, så, att, så... Nej, nej. Ja, då ska vi följa med spänning. Just nu så är ni tre stycken kvar och det är ju hemligt förstås hur det går. Ja, då. Men vi säger ly lycka till, Anders. Både i programmet och med kärleken i övrigt. Tack så mycket. Uh. Var det alla? Ja, det var sju intervjuer. Så nu har vi slagit rekord. Vad tänkte vi på? Det är ju du som bokar så många är bra gäster. Men det är det att alla vill vara med. Alla ja. svarar ja liksom. Ja, just det. Och sen var det ju några som ville vara med som jag fick säga nej till. Mm. För annars hade det blivit två timmar långt. Då, så. Nej, inte riktigt. Men det var roligt. Det var roligt att träffa mammorna och få liksom en personlig feeling för att jag har nog själv haft lite, lite så här förefattade meningar om detta programmet och vi har ju hört en del som säger att, för det är ju lite annorlunda mm. att man tar hem tre män till sitt barn och säger hej, det ska vara här ett tag nu var det inte så att de sov över nej, eller någonting de kom ju bara hälsade på Det är ändå att de, man dejtar någon och de får träffa barnen innan man är ihop mm. Det är annorlunda men det är klart, de här mammorna de känner ju sina barn. De hade ju inte utsatt sina barn för någonting som de inte hade tyckt var bra. Nej, och jag tycker de verkar också vara liksom starka och trygga kvinnor redan från början och mammor. Och, och det märker man ju på barnen också. De, var ju, de tyckte det var jätteroligt ja. att träffa och de lekte och var framåt och goa och glada. Mm. Och till och med Viggo som då är lite tonåring, han var ju 14, mm. han tyckte också det var roligt. Och, han tyckte det var bra grabba som hans mamma hade valt. ja. Härligt. Mm. vi får se hur det slutar sista ja, avsnittet spännande väl... Strax innan jul. i ja. tror det är 20 någonting 20 ish Ja sista vem, avsnittet vem väljer. torsdagar klockan nio på mm. TV3 mm. sänds det och jag har ju mina aningar. Ja du har ett litet inside eller nej du, du nej. har en känsla en liten magkänsla <laughs> jag har en magkänsla men vi får se om den är rätt Det får vi se mm. nästa vecka så har vi temat vuxna bonusbarn alltså Vuxna som en gång har varit bonusbarn. Mm. Och då har ju faktiskt du lyckats landa en ganska stor gäst. Jag, Inte stor, kroppshydda stor. stor. Nej, nej, han såg normal stor. Han såg vältränad ut, Joakim Lundell, mer känd som Jockeboy. Han är en av Sveriges största influencers, som det heter då. Jag tror han Vad är det som är influensa? Man influerar. <laughs> man, man är en influens påverkar andra. Är vi sådana där influensor? I, inte än tror jag. Men om jag säger någonting typ så lägger upp kanske. Gå ja. ut och köp en GB sandwich. <laughs> Kommer folk att göra Till det då? Till mig i så fall för det är ju min favoritklass. du kan säga gå ut ja, och köp en GB det. sandwich. Mm. Nej, men han Blir har inte lite syrligt på en, en GB jag. sandwich just nu. Ja faktiskt, Erkän. ja. Det, det. Det var dumt att du sa det på ett sätt men. Ja. Eh, han har eh, Joakim Lundell, alltså ungefär 850 000 följare på Instagram, tror jag. Det är lite mer än oss. Och sen lite har han kanske <laughs> sammanlagt en miljon prenumeranter på sin, sina Youtube-kanaler. Eh, wow. Så han är gigantiskt stor och så är han är även även artist. Han har gjort låtar som har legat eh, på topplisterna och så har han eh, givit ut sin själv. Men han har ju inte haft en alldeles underbar happy, happy childhood. Nej. I den här självbiografin som heter Monster så berättar han om, om en väldigt tuff uppgift. Eller uppväxt. uppväxt. Eh, han var enda barnet av fyra i familjen som då hade en annan biologisk pappa. Och, eh, och den pappan mm. han växte upp i flyttade utomlands så att de hade ingen kontakt då. Så han hade en bonuspappa mm. kan man säga. Har han någon kontakt med honom nu för tiden? Det pratar han lite om i intervjun. Hur det har varit med de två papporna och hur det är nu. Spännande. Så det får ni lyssna på nästa vecka. Och jag i med. Avsnitt... För jag var ju inte med. 28. Nej, den här Nej. intervjun gjorde jag själv när jag fick tillfälle. Men han är en intressant person som har väldigt mycket att säga. Han berättar även om sin diagnos som han har fått. Så att spännande och intressant avsnitt. Hoppas jag att det blir. Det. Nej, Och fortsätt skriv till oss på mailen som är www.bonuspappan.com så jag fel. www.bonuspappan. Nej, inte. www behövs inte. Nej, det är det jag säger fel. Det ja, kändes fel. Utan mejladressen är bara bonuspappan. mamman. Bonuspappan.plusmamman snabbolag gmail.com Och jag har ju lovat att jag ska svara på alla brev. Mm. Men det börjar bli lite tufft nu. Jag förstår det. Jag ska och hjälpa till. det är inte så att jag tycker det är jobbigt. Jag älskar det. Jag tycker det är jätteroligt att ni skriver in och jag älskar alla... Både de som berättar om jobbiga saker och de som berättar om roliga saker. Så fortsätt skriv. Men du får lite ont i, i handen vet jag eftersom du skriver Ja, på jag har fått lite ont i handen. och eh, Får skaffa en liten dator. Ni får inte fram. bli ledsna om det dröjer lite. Jag svarar. Ja, och ni hittar ju oss enkelt även på Instagram och på Facebook och diskussionsgruppen och så. Jag tycker att vi avslutar med att säga som vi alltid säger. Glöm inte att livet i bonusfamiljen kan vara besvärligt, men också härligt. Hej då!